Ja fa un mes i mig que van acabar les rebaixes d'hivern, però els aparadors segueixen habitual veure-hi descomptes. El període de rebaixes s'amplia, tot i que per no caure en la il·legalitat, els comerciants eviten anomenar-ho així i parlen de promocions i d'ofertes especials durant tot l'any. És la resposta del comerç de Barcelona a la caiguda de les vendes i ha un nou perfil de comprador que es fixa molt en el preu. Dependentes de la, com l'ausenda segura expliquen que han començat amb la promoció de primavera rebaixant els productes fins a la meitat del seu preu original. Ja que cada setmana els arriba mercaderia i les peces de més abric es queden sense sortida, prefereixen no deixar-les per les rebaixes i aprofitar per vendre-les ara, ajudant al client i ells mateixos com a comerciants. Segons l'indicador de Barcelona del Comerç, que ha analitzat 500 establiments dels principals eixos comercials de la ciutat, el 76% dels botiguers van començar a fer ofertes durant la campanya de Nadal. I gairebé la meitat ho van fer fins i tot abans del pont de la Constitució. En aquest nou escenari, la Fundació Barcelona Comerç aposta per a plantejar l'estacionalitat de les rebaixes en la nova llei del comerç de la Generalitat. Però el sector no pot esperar i per això pactaran noves fórmules per a les properes rebaixes d'hivern. En Salvador Ausberg, president de la Fundació Barcelona Comerç, afirma que el fet de reservar, ja al novembre, peces de roba per a rebaixes no s'hauria de veure com un fet normal. Sostè que tant consumidors com botiguers han d'anar omplint el calaix i distribuint els productes pel tal que no es trenqui el cicle de la compra-venda. Però amb una caiguda de les vendes del 15%, els comerciants no tenen una visió del futur gaire esperançadora. La majoria preveu que el negoci es mantindrà, es mantindrà estancat com a molt. Una dada que sempre a vista pot no ser molt cridanera, però que té greus repercussions en el volum de venda agregat a nivell municipal, ja que els petits comerços i botillers segueixen sent l'eix vertebrador de la ciutat, tant per la tradició que té el comerç de proximitat com pel seu arrelament als barris. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'ifi amb és tot un poble que us parla d'companya Raquel Ballesteros, Givanni Bañez i Jordi Garcia.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 El canvi urbanístic que s'acosta a l'eix de la Sagrera, Sant Andreu, per la macroestació de l'AVE, la cobertura de villes amb el parc lineal, els quatre nous carrils junts i i els tres de transversals serà absolut. Els veïns temen que la nova pressió circulatòria desfiguri uns barris que amb el gran projecte superaran, finalment, una desestructuració i uns dèficits històrics, però que no volen patir una segona meridiana difusa, com afirma José Barbero, president de l'Associació de Veïns de la Sagrera. Per guanyar espai de vianants i reduir el volum de cotxes, aquesta entitat i les de Sant Andreu, de Palomar, Bernera Alta i Bon Pastor van presentar gairebé dues desenes de d'alegacions als projectes viaris de la Sagrera i Sant Andreu. Per l'Ajuntament, a través del Consorci Barcelona-Sagrera Alta Velocitat, BESAP, que planifica totes les obres del corredor, n'ha tombat de majoria. En les seves detallades esmenes, els veïns sol·licitaven prioritat per a vianants, transport públic i ciclistes amb 27 carrers de l'entorn del Parc Lineal. La resposta de l'administració ha estat també prolixa però mm, contundent. No s'urbanitza un espai particular sinó d'interès general per la ciutat i el país que supera l'aportació en impostos dels residents als barris. El director general de BSAP, Joan Baltà, que afirma les respostes, desestima moltes al·legacions, fins i tot les d'Esquerra Unida Alternativa, perquè l'espai per al vehicle privat és el necessari per garantir la capacitat i la seguretat del sistema. No hi pot haver reduccions, sí, per exemple, per les sortides dels dos carrils soterrats entre la Trinitat i Mallorca i València. Hi han de passar més de 20.000 cotxes al dia o 36.300 pel carrer del Clot o 20.800 20 en un sentit i 15.000 en un altre, pel de Garcilaso, via que els veïns volen d'un sol sentit. Bessab adueix que en el conjunt del corredor de proporció a l'espai per al trànsit és molt inferior a la ciutat plenent com a referència a l'Eixample, amb 50% de calçada i 50% de vorera. També afirma que en els 3,7 km de parc, els 10 passos transversals previstos estaran separats per espais de 400 metres de mitjana. S'assegura més que la permeabilitat per a vianants estarà garantida per connexions cada 100 metres, equivalents a la trama de Cerdà. Entre les poques al·legacions acceptades hi ha canvis de voreres en dos carrers de segon nivell a Sant Andreu, reserva de pàrquing a la vora de l'estació de Sant Andreu Contal i variacions als carrils bici i un pas de vianants a la via Trajana. Més coses a comentar-vos, detinguts tres joves que robaven en comerços de Sant Andreu encastant-hi en una moto. Robant establiments als quals s'accedeix encastant-hi un, un cotxe és una pràctica delictiva comuna, però és menys habitual que el vehicle utilitzat sigui una motocicleta. Xfeen els tres joves, un d'ells menor d'edat, que han estat detinguts pels Mossos d'esquadra de Sant Andreu, amb els qui parlarem avui en aquest programa. La policia de la Generalitat els acusa d'almenys 11 robatoris en què haurien robat diners i cartons de tabac per valor d'uns 21.000 euros. El grup va començar a fer aquests robatoris encasttant un vehicle d'Alta Gama que va ser localitzat pels Mossos a Sant Andreu. La policia va disposar un operatiu de vigilància al voltant del vehicle i va detenir dos dels presumptes lladres en el moment en què es van anaven a pujar aquest cotxe. Aquests dos arrestats són Jairo Rubén Cea, de 18 anys i de nacionalitat espanyola i un menor d'edat. El tercer membre del grup és Diego Ruminyau, MC, de 22 anys i nacionalitat espanyola que havia estat detingut en unes setmanes enrere. Després de passar a disposició judicial, van quedar en llibretat amb càrrecs. Més coses a comentar-vos. Un home mor atropellat al baixar a la via de l'estació de metro de Torres i Bages. Un home va morir ahir atropellar per un comboi de la línia 1 del metro després que baixés a les vies poc abans que el, tres en, que el tren entrés a l'estació de Torres i Bages. El sinistre va obligar a tallar la línia a les, les 16.24 entre l'esmentada estació i la de Fabra i Puig, tal que es va allargar durant una hora. Encara que els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i revisen les filmacions de seguretat i, per tant, encara no hi ha una causa oficial, tot indica que es tracta d'una mort accidental. Segons Fons de transports metropolitans de Barcelona, TMB, la víctima es trobava a l'andana central de l'estació quan va baixar la via, segurament a buscar-hi alguna cosa, i poc després el comboi del metro va entrar a l'estació. El jutge de Guàrdia i Mossos es van presentar a l'estació i pels vols de les 5 de la tarda es va aixecar el cadàver. A les 17 i 22 es va restablir totalment el servei de metro. Abans, TMAB, va habilitar un servei alternatiu d'autobús en el tram tallat. I entrem en plana cultural perquè continuen amb èxit les visites guiades de les escoles als comerços de la ciutat. Prop de 800 escolars ja han participat en aquesta nova iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, adreçada a fomentar el comerç de proximitat i el coneixement dels oficis entre l'alumnat. Atès la bona acollida que està tenint el projecte, el consistori ja treballa en ampliar el programa a més escoles i establiments de cara al proper curs. La iniciativa s'emmarca en la sisena edició del programa municipal, el comerç i les escoles. Continua amb èxit la primera edició de les visites guiades d'alumnes a botigues emblemàtiques de Barcelona. Una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu fomentar el comerç de proximitat entre els meus joves i alhora mostrar els oficis entre alumnes. Fins al moment ja han participat 792 alumnes de diferents escoles de la ciutat que han pogut conèixer de primera mà la feina d'un forner, com es treballa una cancel·laderia o el funcionament del negoci d'una ferreteria. El programa es va iniciar el mes de gener i es preveu que finalitzi aquest mes d'abril. En total s'han organitzat 60 visites per a més de 1.400 alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, entre les escoles participants i a la Bernat de Bui, ubicada a Sant Andreu. En aquesta primera edició hi participen tres comerços andreuvencs, la Canceladaria Puig, el Forn de la Trinitat i la Ferreteria Cofac de Sant Andreu. De cara al proper curs, l'Ajuntament ja està treballant per ampliar el programa a més escoles, comerços i districtes de la ciutat. El Forn de la Trinitat mostra als nens i nenes les diferents tipologies de pa que es poden trobar al mercat i els aspectes bàsics d'organització de la botiga i l'obrador. També tenen l'oportunitat de el seu propi pa i endur-se la casa. Al Fons de la Trinitat s'adreça a alumnes de cursos superiors que aprenen aspectes més tècnics, com ara el procés de fermentació o les diferents tècniques d'elaboració del producte. Per la seva part, la Canceladaria Puig descobreix a l'alumnat tots els detalls sobre els embotits i la seva comercialització. La visita que acaba a un de productes permet conèixer la botiga i el taller i inclou una visita comentada a l'espai destinat a l'obrador, el procés d'elaboració de productes, la seva conservació i la maquinària utilitzada. Les visites a botigues emblemàtiques de la ciutat formen part de la proposta educativa al comerç i a les escoles, impulsat per la Direcció de Comerç i Consum i l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, que es va iniciar el curs escolar 2006-2007. L'objectiu és fer arribar a la ciutadania la visió que els nens i nenes tenen del comerç del seu barri, del comerç de proximitat que contribueix a establir la xarxa social que fa més humana a la ciutat. A més de les visites guiades, el programa al comerç i les escoles inclou també diverses activitats com ara l'elaboració de, de punts del llibre amb els dibuixos que els escolars fan del comerç del barri així com la realització de, del llibre de l'artista que documenta i recull les, dif, les diferents vivències sorgides de la comunicació entre el comerç i les escoles. Totes aquestes iniciatives, així com els treballs elaborats per l'alumnat d'infantil primària i secundària de les escoles, s'han adherit a la proposta d'enguany. Es podran veure a l'exposició que l'Ajuntament de Barcelona obrirà el públic precisament demà a la Biblioteca de la Sagrada Família. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.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 d'embavar-te. Potser podria dir-me perquè em ballava el No es tracta de ser més guapo, de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir rir ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després que Després tot això acaba sent un rotllo patatero. el 91.6 de la EJM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs el canvi urbanístic que s'acosta a l'eix de la Sagrera Sant Andreu per la macroestació de la B la cobertura de vies amb el parc lineal els quatre nou carrils longitudinals i els tres de transversals serà absolut els veïns el que tenen por que la nova pressió circulatòria desfiguri uns barris amb el gran projecte que superaran, finalment, una desestructuració i uns dèficits històrics, però que no volen patir una segona maridiana, segons ens ha confirmat doncs en José Barbero, que és president de l'Associació de Veïns de la Sagrera. I aquí tenim l'altra banda del fil telefònic. Hola, molt bon dia. Si sí, tenim la possibilitat d'escoltar el José Barbero. Sí? Hola? Hola. Hola, sí, bon dia. Hola, bon dia, José, molt bon dia. Dona, no si has escoltat el que dèiem, eh, els veïns temen que la nova pressió circulatòria desfiguri el, el barri de la Segreta, no? Sí, evidentment. Eh, nosaltres sempre hem estat en contra de que ens posin aquí una segona meridiana mm -hmm. amb un capdalt de vehicles encara més important que el que ja tenim. Mm -hmm. Que a la meridiana passen 100.000 cotxes diaris i aquí baix, per les expectatives que tenen, entre els carrers que donen aquest... el carrer València, Mallorca, Trinitat, al eh, bueno, uh -huh. carrer del Clot, Garfilasso, doncs sí. pues, eh, entenem que segons els càlculs de la pròpia Barcelona Sagrada de la Velocitat, serien uns 136.000 vehicles diaris. Uh -huh. eh, si estem demanant pacificar la Meridiana, imagineu com ens ha vingut aquesta, aquest pla que on va tot pla veïnal i que no uh -huh. diu... Bueno, és que la Sagrada sempre sí. ha apostat, i amb... juntament amb altres em... entitats, com bon pastor uh -huh. o governera alta o Sant Andreu de Palomar, sí. sempre han dit que la prioritat havia de ser primer peatonal o vianants, segon uh -huh. ciclistes, després vehicles de dues rodes i després... Eh, perdó, també uh -huh. abans de tot això autobusos i vehicles que siguin de transport públic. Uh -huh. El que volem és potenciar el transport públic i la sostenibilitat en Barcelona i no el cotxe privat. Uh -huh. Evidentment, el cotxe privat també ha de poder arribar, però bueno, si arriba pels als carrerons aquests deprimits, els carrils deprimits que arriben a l'estació, pues ja no donen un impacte ambiental al barri. Uh -huh. Però això ho han tombat. Clar, que... perquè Barcelona en Sagrera a alta velocitat sembla que té unes altres idees, no? Bé, bueno, aquesta estació, jo, per mi, eh, està definida o pensada, perdó, sí. com una estació com un gran aeroport fora de la ciutat. En cap moment s'ha pensat que aquesta estació, dintre que sigui una macroestació, està dintre de la ciutat de Barcelona, en el cor de la Sagrera, i que, a més a més, es pot arribar en metro, amb autobusos, i de molts al altres molta gent caminant per passeig Garcilaso, que ha quedat molt força maco. Llavors, la gent havia de poder arribar, perquè si vas a Madrid per fer una reunió o vas a mm -hmm. un lloc que és anar i tornar, no necessiten ni grans equipatges ni res. La gent que estigui a prop podria venir tranquil·lament passejant, no s'ha de pensar que tu ha d'anar en cotxe privat a l'estació. Eh? Mm -hmm. eh, està dissenyada com si estigués al Prat o més enllà, com un aeroport gran fora de la ciutat. I uh -huh. això és el que els veïns estem dient que no és així. Eh, aquesta estació està dintre de la ciutat, per lo qual, des de molt dintre de la ciutat es pot venir tranquil·lament passejant i més que la gent que utilitza l'AVE eh, o l'alta velocitat és gent que va a fer reunions de treball o de feina amb altres ciutat, però que després torna que no necessita grans equipa equipatges ni res. Uh -huh. eh? També el transport públic potenciar sí. una gran xarxa de, de transport públic que no entenem, i per això diem que està dissenyada com una cosa fora de la ciutat, perquè no entenem que encara no sàpiguem on aniran les estacions que han de, ni les línies que han d'envoltar l'estació. Uh -huh. A una estació d'aquestes característiques, Lo primer que se li havia d'adjudicar són les línies que passaran per aquí i on estaran les estacions o les parades d'autobusos d'aquestes línies. Uh -huh. A part del metro, que la línia 4, des de l'intercanviador de les segrets, pot venir per la línia 4, o sigui, la gent podria arribar a l'estació de mil maneres i no només en transport privat. Mm. El transport pri privat hauria de ser l'últim per no donar un impacte. Evidentment que ha d'arribar, eh? no, no volem dir amb això que no hagi de venir perquè si diguéssim que no ha de venir estaríem en contra de que sigui funcional. Però mm. tampoc no volem una estació col·lapsada com la de Sants. Clar. I allà sí que han tres vehicles de l'Avinguda Roma. Mm. Vull dir que si sí, a Sants, que ja està col·lapsada per, des de que va néixer, mm. s'ha pogut fer, evidentment aquí, que ara s'està projectant com serà, entenem que si tinguéssim les idees clares de la sostenibilitat de la ciutat de Barcelona i de com ha de tenir la prioritat el vianant i del transport públic d'una li preferència, doncs pues jo crec que sí que es podria. Però, uh -huh. bueno, les han tombat les delegacions, no uh -huh. sabem com podrem incidir més o menys. ¿vale? Des de l'Ajuntament de Barcelona no està recollida la demanda veïnal i no només perquè sigui demanda veïnal, eh? que no vull dir que nosaltres tinguem tota la raó i l'Ajuntament no la tingui sinó que entenem que només per la contaminació acústica que hi ha i atmosfèrica que hi ha al voltant d'aquests gran nuclis s'hauria de pensar i que també, per com s'està posant el carburant, vull dir no és sostenible una estació d'aquest tipus que només vingui en cotxe privat, que cada persona vingui amb el seu cotxe i que entri. Mm, sabem tots que el vehicle privat ha d'estar... Vas llegir l'altre dia, mira, per exemple, sí. que als Estats Units els joves comencen a tenir cotxe ja molts, moltíssims. O sigui, mm. així com anaven molt per davant el nostre i tothom allà, allà a partir dels set anys ja tenien carnet de conduir i ja tenien cotxe i anaven als instituts, les pel·lícules americanes, aquestes que ens ensenyen, pues comença a ser tot el contrari. Molta gent jove d'Estats Units ja no té cotxa, no té vehicle privat. O sí sigui que aquí, vulguem o no, per com s'està posant a la bencina o al carburant, per com està passant tot, per la contaminació, que també estem contaminant més del delgut, per mil històries d'aquestes de la sostenibilitat i el medi ambient, més de l'encareixement del petroli, pues evidentment, hauríem d'estar pensant i plantejant una ciutat ja lliure de tot això. I no s'està fent. Jo no sé si heu escoltat les paraules del director general de BSAB, el, el senyor Joan Baltà, uh -huh. que sembla que fins i tot ha tombat algunes de les al·legacions que havia fet el seu propi partit. No? Sí, sí, sí, sí. Les d'Iniciativa Catalunya sí. han estat també totes uh -huh. tirades per terra, uh -huh. que també anaven encaminades com nosaltres havíem demanat. Eh? Vull dir que uh -huh. Tothom que és més de medi ambient i de sostenibilitat entén que no podem projectar una gran estació amb mm. mires que tothom vingui amb el vehicle privat. Sí. Ha de ser, ja he dit, primer vienants la gent que estigui a prop o que sigui possible, després el transport públic ha de tenir una xarxa impressionant i no entenem, no entenem les entitats com és que ara està dissenyada l'estació i encara no saben ni quines línies passaran ni on estaran les parades. Mm -hmm. Quan això s'hauria d'haver pensat abans. Uh -huh. Estic parlant d'autobusos urbans, eh? Perquè uh -huh. els interurbans, evidentment, hauran uh -huh. d'entrar al propi pàrquing de l'estació, que per uh -huh. això és una macroestació amb un, intercanvi... amb un... intermodal, que vol dir uh -huh. que tingui tothom que entre dintre de la pròpia estació, per no donar voltes al, al barri. ¿vale? I per tal de tirar endavant aquestes reivindicacions, s'han doncs, unit les diferents associacions de veïns de Sant Andreu... Berner d'Alta, Ion Pastor i vosaltres també, no? Sí, sí, sí. sí. Clar, Això no fer... de... I fins i tot també havien demanat un canvi en el protocol del procés participatiu uh -huh. perquè, clar, entenem que el senyor Baltà, pues, bueno, bé, eh, representa l'entitat Barcelona Sagrera Alta Velocitat i aquest senyor, pues, evidentment, defensa com tècnic unes uh -huh. posicions de tècnic. Però quan parlem allà del uh -huh. procés participatiu com que ell és tècnic, dirà el que és tècnic, però no agafarà mai un compromís de dir perquè aquests compromisos són a nivell polític i per això en el procés participatiu hem demanat canviar el protocol i hem demanat que els polítics han de ser hi també. Perquè a la fi, qui ha de prendre aquestes resolsions o aquestes mesures, els responsables són els polítics. I si no poden, perquè estan molt enfeinats, perquè hi ha més tasques, eh, si no poden venir a totes les del procés participatiu, ja hem parlat amb la directora, la Rayia Torres, que com mínim de cada dos o tres reunions en una hi ja havien d'estar presents, perquè si se van parlar en temes que el senyor Baltà com tècnic no pot prendre una decisió i ho van allargar només a, a les creences o el que pensen als tècnics, uh -huh. nosaltres volem que de tant en tant estigui allà al polític per dir "Ei, però això no es convé o no és bo o poder argumentar una mica el perquè dient tot això uh -huh. vale. També el, algunes coses que s'han dit és que no hi pot haver reduccions si, per exemple, per les sortides dels dos carrils soterrats entre Trinitat, Mallorca i València, han de passar més de 20.000 cotxes al dia o 36.300 pel carrer del Clot o 20.800 en un sentit, 15.000 en un bueno, altre, per Garcilaso. Sí, però és es que nosaltres entenem que al carrer del Clot no és un carrer que pugui absorbir 36.300 vehicles diaris. Uh -huh. eh? sí. No ho entenem. Ni també entenem que pel carrer Mallorca han de sortir més de 20.000 cotxes. O tampoc entenem, precisament demanem que Garcilaso sigui d'una única direcció uh -huh. cap a l'estació i aquí ens diuen que aniran 15.000 vehicles en un sentit i 20.800 en un altre sentit. Clar. Aquests carrers no poden assumir aquest trànsit. Uh -huh. bueno, o se creen noves meridianes i noves fronteres incapaços de travessar sí. els veïns de peu vale? ja, ja està ja, ja treballant amb el tema de la meridiana per tal de reduir-ho que a sobre ens posen un, un altre entrebanc no? clar, no, i és que més la meridiana és sempre més defensat i aquí sí que estem encara més entitats perquè aquí hi ha 11, uh -huh. ja vas parlar un sí. altre dia que sí, estaven 11 associacions de veïns que donaven suport a aquesta demanda de que s'ha de reduir perquè la meridiana no es pot estar concebuda com C-17 o autovia o autopista, sinó que hauria d'estar com via urbana aquesta, que està dintre de la ciutat, pacificada i en... enguardonada amb els elements d'urbanisme que pertoquen per una via pacífica i agradable, no com està ara grisa i contaminada i de velocitat de cotxes que ningú s'atreveix a creuar. Per nosaltres això és suposa una frontera. Sí. La Sagrera està dividida en dos barris. La Sagrera de sobre la Meridiana i la Sagrera de sota la Meridiana. Clar. I com a barri, doncs, hauríem d'estar ajuntats les dues. Mm. Que hi haurés no. un nexe d'unió entre, entre una zona i l'altra, clar. Clar, però mentre estigui a la Meridiana, amb, aquestes, eh, amb aquesta velocitats que agafen els vehicles, mm. perquè ja ho hem dit moltes vegades, si el carril és més ample, doncs pues, eh, donen més sensació de que es pot córrer. Mm -hmm. Si és una mica més estret, escurçant l'amplitud del carril, a los que són per exemple del carrer Aragó o del carrer Mallorca, ja dona la sensació que no pots córrer tant, perquè el vehicle, quan vas mm -hmm. conduint un vehicle, si el carril és ample, te'n dones la sensació d'autopista i vas corrent i tires milles. Mm -hmm. Si és més estret, la pròpia sensació que tens com conductor ja te va frenar una mica. Sí. Això per una banda. Per l'altra, doncs pues que el temps de semoralització semo, sí. del de pas de vianants hauria de ser que doni temps a passar. Mm. No prioritzar que passi el vehicle i que surtin i entrin els vehicles ràpidament, sinó mm. que el peatlor, quan passi, ha de passar en tranquil·litat. Que no que no s'hagi de quedar al mig en el perill que suposa com va passar sí. al desembre del 2010. Que va nens, sí. Que va morir un nen... I que això és el que hem d'evitar amb una via urbana que, ja dic, que ha de ser agradable i pacífica. Clar, perquè llavors eh, si tiren totes aquestes al·legacions eh, enrere, de les que vosaltres heu presentat, tindríem una segona meridiana en que seria també un, un, un pas difícil de, de, de passar pel, pels vins. Per... A veure, alega Joan Barçà que, com que entre uns vials d'anada i uns de tornada hi ha, com uns, ell diu, uns 400 metres mm. no és tant, però bueno més o menys, encara que ho siguin però entre uns i altres són mm. 136.000 vehicles diaris que passen mm. per allà per al voltant de l'estació sí, sí. aleshores vol dir que són eh, 70.000 mm -hmm. eh? si la mediana té 100.000 i estem dient que és curiosa si allà en una banda té 70.000 i en l'altra té 70.000 més doncs pues imagineu-vos Uh -huh. com queda l'espai de, de contaminat i de, i de perillós, perquè a, fi, a la fi és que és fins i perillós. I més que tampoc no és tan definit, el pas devia anar però n'han d'estar perquè es pugui passar també amb tranquil·litat, perquè uh -huh. aquests carrerons de nova construcció que han d'estar envoltant a l'estació uh -huh. doncs, eh, també tindran massa trànsit de vehicle privat. Uh -huh. eh, bueno, torno a dir i és el que reivindiquem més. La estació sí. aquesta... S'ha pensat i s'ha definit com si fos al marge de la ciutat i al marge de la trama d'autobusos urbans i de metro i de tot, perquè la gent tingui l'accés amb vehicle privat a l'estació. Quan hem d'atendir a que a aquesta estació que està dins de la ciutat uh -huh. se puc arribar caminant, amb transport públic, amb bicicleta, uh -huh. s'ha de donar aquestes prioritats. I després, el que vingui amb vehicle, pues, evidentment que ha d'arribar també, però no col·lapsar la zona. Clar. A més, a, a, molt a prop de l'estació està el nucli antic de la Sagrera, sí. pues ja veus que amb els carrerons que té, Martí Molins, Montlau, mm. eh, aquests carrers no poden absorbir un trànsit d'aquestes característica ni dimensions. No, la veritat és que... Sí. Bueno, mm, també, doncs... també hem de dir que hi han, hi han hagut algunes al·legacions que sí que han estat acceptades. No? També... Bueno, són les que no són significatives. Bàsicament mm -hmm. uh, un pas de vianant que no estava posat que es dibuixarho al mm -hmm. eh, parking al costat de la Sant, de Sant Andreu Contal, a fer obres en dos calles de segon nivell de Sant Andreu. Mm -hmm. bueno, bàicament coses que mm, també revisar i fer variacions en el carril bici. Però, en, fi, que no, no som el més important de el que estem parlant. El que ens està a nosaltres durant la sensació és de que se fiquen masses vehicles al voltant de l'estació. Sans estava col·lapsada des del seu naixement i sabem com ha anat molts anys. Fins que s'han donat i han desviat el trànsit i l'Aavinguda Roma han fet pacificació i més peatonalització. Mm -hmm. han desviat pel carrer València han desviat pel carrer Mallorca han desviat pel carrer Aragó han fet carrer Calabria cap amunt carrer... bueno, pues, evidentment aquí que ho estem fent de nou mm -hmm. aquesta experiència que hem tingut a Sant l'hauríem d'aplicar ja de bon començament Esclar. i no s'està fent vale? perquè vosaltres creieu que a través del pla d'actuació municipal el PAM es poden tornar a, a, a projectar aquestes propostes que vosaltres diu. No, no estan disposats a acceptar això. Uh -huh. Crec que ho estan deixant molt clar que el que... Però és que ja estic bien, és que s'ha concebut l'estació des del bon inici uh -huh. com una estació aïllada de la xarxa urbana. I llavors, uh -huh. si tot està pensat per què han d'arribar cotxes particulars, uh -huh. els vehicles particulars han d'encabir-se de en algun lloc i és aquí on està el fallo i ja està d'inici. eh. Doncs... Per no concebre que l'estació està dintre de la ciutat, que hi ha xarxes d'autobusos urbanes, que hi ha xarxes de metro, que hi ha xarxes de, de carrils bícic, que les ben dissenyades, eh? mm -hmm. que és el que les associacions de veïns estem demanant i dient, que hauria de ser més la prioritat invertida que es diu, més prioritat al caminant, més prioritat a les bicicletes, més prioritat al transport públic i menys al transport privat. Mm -hmm. D'acord, doncs, eh, José Barbero, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Esperem, doncs, que s'arribi a una entesa tant entre l'Ajuntament com entre els veïns, Ara sí si es pot trobar una solució al respecte, no? Molt bé. Esperem i desitgem que sigui així. Doncs sí. Vinga. Doncs moltes gràcies. Vinga, a vosaltres. Bon Adéu. Dia. Gràcies. Molt bé, doncs després d'aquesta dura crítica del senyor José Barbero, que és president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, eh, el que és el Consorci de Barcelona Sagrera a Alta Velocitat, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, però atenció perquè seguirem parlant dels carrers, seguirem parlant de... Seguirem parlant de la, via, de la vialitat de, dels, dels transports i això ho farem d'aquí uns moments amb els Mossos d'Esquadra, amb Policia de la Generalitat, ja que, tal com uns deia, ja vam començar el programa, doncs han estat detinguts tres joves que robaven en comerços de Sant Andreu i han caçat una moto. Precisament, doncs, tal com dèiem, els Mossos d'Esquadra de Sant Andreu han estat els que eh, han han intercedit doncs per es pogués agafar aquesta gent que, que ha fet el, aquest, aquest acte. Molt bé, doncs, nosaltres el que fem ara mateix és una pausa i tornem tot seguit. Fins ara. Com canvem mateix surt tot llit, en en donar al millor de mi. Seré molt forta, ja no estic sola, el meu destí l'ha fet venir. Vaig afrontar tots els perils per començar. Just guide us and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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Dir-vos, tal com us hem començat eh, aquest, aquest programa, que han estat detinguts tres joves que robaven en comerços de Sant Andreu en cas d'antí una moto i que, finalment, doncs, han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. I aquest serà un dels temes que tractarem d'aquí uns dies, perquè avui el que venim a parlar és del Dia de les Esquadres. Ens en parla en Jordi Ruuit de l'Oficina d'Atenció a la Comunitat dels Mossos d'Esquadra. Mol bon dia. Mol bon dia a tothom. Doncs expliquens què és això del dia de les esquadres perquè ens ha deixat una mica pert, què volè és això? Bé, doncs, avui uh, a Barcelona, es celebra el Dia de les Esquadres. Eh, nosaltres tenim un dia oficial, que és el dia de Sant Jordi, que és el nostre patró, uh -huh. i se celebra un acte central, que el realitzarem divendres. Però avui a Barcelona, eh, nosaltres tenim diferents regions policials a, a tota Catalunya, sí. i avui es celebra en concret el Dia de les Esquadres aquí a Barcelona, i avui és el Dia de les Entregues, de diplomes i medalles que s'han realitzat en actes de servei o fora de servei amb situacions meritòries, com per exemple tenim companys que tenim un company que ha vingut de les Terres de l'Ebre ara que es va llançar amb un canal d'aquell darrer perquè hi havia un nano que estava jugant, allà, estava jugant uh -huh. va caure allà dintre i se l'emportava a la corrent i el company es va llançar bueno, van tenir problemes, va sortir una mica més si lamentem dos morts però al final finalment van poder sortir Llavors, avui se li entrega una medalla amb, amb la seva actuació. O, per exemple, un altre s'ha ajudat a una dona gran que portava dos dies tancada en una casa, que es havia trencat la cadera, no podia aixecar-se, coses així, no? Doncs avui celebrem aquest dia i llavors el que fem en allà és entregar-li tots els diplomes als companys, agrair-li la seva tasca i, a més a més... Eh, intentem que aquest dia sigui una mica més eh, representatiu nostre, com per exemple realitzem també tenim companys que es dediquen també a l'escriptura i fan llibres doncs, se'ls hi, se hi eh, diu per exemple que, que continuen la seva tasca que no només ser un bon policia és la seva, una bona feina doncs, que continuen fent llibres perquè a més a més i amb molts llibres d'aquests fa no gaire van sortir un company que va escriure un llibre de la seva trajectòria dintre del cos policial, els doncs motiva la gent que encara continuem vulguen ser Mossos, perquè avui en dia encara la televisió se'n deixa una mica pel terra, però bueno. Uh -huh. I doncs divendres eh, tornarem a fer l'acte aquest, però ja dic, aquest serà l'acte central de tota Catalunya, que el farem aquí a Barcelona aquest any, el ja es fa Lleida, i aquell dia s'entreguen medalles, per exemple, per la trajectòria que han fet un un company perquè porta 20 anys al cos i s'ha dedicat tota la seva vida per exemple a estudiar un tipus de sistemes de, de robatoris uh -huh. o coses així, o a títol pòstum, desgraciadament doncs eh, dintre de, dels dies aquests de les esquadres, com ja deia abans avui es celebra aquí a Barcelona la setmana passada va ser a celebrar altres regions com per exemple la Ponent, de, del, del Pirineu etc. Uh -huh. Per què hem de dir els Mossos d'Esquadra, en alguns casos, arrisqueu la vostra vida? No? Bé, doncs, a vegades que sí, el 99% dels nostres serveis són assistencials, o sigui, anem uh -huh. per ajudar les persones, però hi ha vegades que sí, que, que ens arrisquem la nostra vida, com per exemple anar amb un incendi, traiem uh -huh. gent allà dintre, o simplement amb un accident de trànsit al mig de la meridiana, reulant el trànsit, perquè no vagi a pitjor l'accident i tu estàs allà reonant el trànsit posant en perill la teva vida. Uh -huh. Que hi ha gent que diu, mira, el mosso és el, mossos, el mossos", i es queda mirant el mosso i, i no està bé que a l'altre costant hi ha un altre mosso. Uh -huh. Vull dir que... Però no, per això no ens donen medall. Això està d'entra de la nostra feina. Uh -huh. Però que ja que eh, el 99% de la nostra feina és assistencial. Ajudar a uh -huh. la gent. Perquè hem de dir que un home va morir ahir atropellat per un comboi de la línia 1 del metro... I els Mossos d'Esquadra encara estan investigant els fets, revisant les, les filmacions de seguretat, o sigui que esteu també per ajudar a la, a la gent. Sí, nosaltres es encara estem investigant, aclarint el tema, què va passant aquí. Mm. De moment no, no puc donar més dades de què va passar, però sospitem que, que, que estava sol el nano i va caure, que no mm. el va llançar ni res. Mm -hmm. Era no invident, o sigui que... O sigui, aquesta ja és una data important perquè nosaltres encara no la teníem que és que aquest noi que doncs, va perdre la vida doncs era invident no? I això. Sí, l'única cosa que sé que era invident, però clar això ja decideix el jutge, els companys d'investigació ho es vinaran bé i uh -huh. aniran fent suposo que investigaran i l'entorn familiar, si tenia problemes no tenia problemes uh -huh. s'ha d'esclarir els fets Molt bé, doncs et deixem que vagis a, a esclarir els fets i donar-te les gràcies novament per haver vingut aquí en, a, en aquest programa i donar doncs, la informació que corresponent al dia d'avui que era el dia de les esquadres que evidentment doncs, a tots aquells Mossos que arrisquen cada dia la seva vida i, que, i alguns doncs, que ajuden a, a que això es realitzi, a que la societat visqui en un món millor doncs evidentment ho hem de tenir en compte doncs moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos col·laborar a la vostra ràdio. Doncs avui tingut en Jordi Ruiz, que és de l'Oficina d'Atenció a de Comunitat del Mossos d'Esquadra, i doncs hem parlat d'aquests temes. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa i atenció perquè d'aquí una estona el que necessitareu és un paper i un bolígraf per apuntar-vos doncs, quins són els actes i quines són les activitats que es realitzen als nostres barris. Això serà de quins moments. She wrote Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs, tal com us dèiem, tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, que és el 933456454 i l'altra via de contacte és informatius.com. Doncs aquestes dues vies poden servir perquè eh, parles d'aquí... Uh, dues setmanes doncs fem arribar alguna pregunta, algun suggeriment, alguna opinió dels nostres oients, els Mossos d'Esquadra, o la setmana que ve, que viuen els de la Guàrdia Urbana, doncs, que també, uh, si voleu fer qualsevol pregunta, doncs, també tenim aquesta possibilitat de que ens ho feu arribar a través de les nostres dues vies de contacte. Molt bé, doncs, tal com us dèiem, anem a conèixer les activitats, les, els actes que ja han programats per a aquests dies. I comencem parlant de la Granja dels Pingüins, que és un, una obra que representa a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix avui a les 9 de la nit la representació de la Granja dels Pingüins, de la companyia Tacto Teatre. Mentre l'estat del benestar cau a trossos, tres vagabuns sobreviuen com poden, alient la tempesta financera que fa estralls arreu. La seva rutina de supervivència consisteix a trobar un lloc sec i aixipugat, recol·lectar porqueria i, re i construir castells a l'aire per fer passar l'estona, arte en el qual són prou tressuts. Tot i així, durant una nit de bascanvi frenètic de cigarros, descobriran que això de ser multibilionari no té gaire misteri, i que si sap jugar a conformar les regles indicades tampoc costa gaire crear un imperi financer que deixi Citigroup i companyia al nivell del súper de la cantonada. La durada d'aquest espectacle és doncs, 75 minuts aproximadament i la venda d'entrades es pot realitzar des de entrada una hora abans de taquilla i una hora abans de taquilla per 12 euros o si sou amics de la nau per 10 euros. Doncs ja ho sabeu, avui la granja dels pingüins a la nau i ben off. I ara parlem del Sant Andreu Abans que és un recull d'imatges de la transformació del poble al segle XX. Cada segon dimarts de mes hi haurà una tertúlia fotogràfica. Dos historiadors ah, han empreès un projecte de recopilació de fotografies antigues de Sant Andreu. L'objectiu és fer-ne un llibre de més de 900 pàgines, eminentment visual, en què quedi reflectida la transformació d'aquesta àrea en el darrer segle. Inclourà imatges d'arxius, però, sobretot instantànies de veïns anònims, que han aportat fotos domèstiques per, per amb valor històric, amb un valor històric, de casa en casa, L'historiador Pau Viñas va recopilar material per al projecte que té entre mans, un llibre amb un miler de fotografies que ha retratat l'evolució de Sant Andreu des de principis de segle fins als anys 70. La crida ha estat tot un èxit. Hi han participat un centenar de famílies que ja han aportat més de 2.500 fotografies curioses després de regirar els arxius familiars. També s'ha obert una pàgina participativa al Facebook en què els veïns ajuden a identificar els indrets i les, perso les, les persones de les fotografies. El volum contindrà imatges de les antigues macies del poble, de l'antic recumtal o d'una de les indústries més importants de la zona, la fàbrica Fàbrico Ats que de fet el llibre serà tan voluminós que es vendrà per fascicles. En tindrà 50 i el primer estarà disponible als quioscos del barri coincidint amb la Diada de Sant Jordi. I atenció perquè tornem cap a la nau Ivanov i ara parlem de la onzena mostra de Joves Creadors. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, el carrer d'Honduras número 28, us oferirà aquest dijous de 7 de la tarda a 12 de nit la onzena mostra de Joves Creadors. Aquesta mostra és una trobada entre, entre i per als joves estudiants del món audiovisual les arts escèniques de Catalunya. Al capdavant hi ha un grup d'estudiants de segona producció de l'Escola d'Audiovisuals de Barcelona, la EMAB. Tot i neix en un entorn formatiu, la mostra no pretén esdevenir un acte docent, sinó un espai i moment on donar a conèixer allò que es cou entre les noves generacions d'una forma amena i dinàmica, diferent, tot convertint-se en una cruïlla per les diverses disciplines que es puguin incloure o integrar en el món de l'audiovisual. Es tracta de donar a conèixer l'obra audiovisual de les noves generacions, aquestes generacions artístiques en el sentit més ampli de la paraula, curtmetratges, dansa, fotografia, música, etc. No es cercen la rivalitat ni la competició, sinó poder compartir propostes actuals i actualitzades dels que tenen poca projecció. L'entrada a aquest eh, esdeveniment és gratuïta. Eh? I no ens movem de la nau i benot perquè avui també tenen coses a, a realitzar.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 especial atenció, i els cursos tenen una durada de 16 hores dividides en quatre sessions, cada sessió tracta un tema, un àmbit de la gestió de projectes escènics, hem buscat professionals amb experiència en cada tema i capacitat de dinamitzar el diàleg i intercanvi dels participants. Doncs encara queden dues sessions a les quals podeu assistir. La d'avui, de què ens tracta? El Centre Cultural Can al carrer del Segre, Ah, per perdona Doncs això, el que us dèiem uh, Avui hi ha una altra, una altra sessió i aquesta ens tracta de la captació de recursos i, i venda del meu producte a càrrec de Xavi Gómez i Cristina Pou cada cop més es fa necessària la racionalització dels processos de producció dels productes artístics. Lluny de ser un aspecte afegit, la producció és, hores d'ara, l'eix essencial que acaba conformant i dimensionant les propostes culturals. Des del repàs dels sistemes de producció teòrics i pràctics, volem donar les eines per favorir l'obtenció de recursos a tot tipus de projectes. Aquest dijous, com puc donar a conèixer el meu espectacle a càrrec de Bàrbara Branco, també conèixer el funcionament dels mitjans de comunicació online i offline i les estratègies per dirigir-nos a ells per tal que les nostres convocatòries, accions, d'activitats i comunicats tinguin en ressò adequat. Molt bé, doncs això és el que es realitza avui i dijous a la 9 i que recordem es troba al carrer d'Hondures número 28 i l'horari en què realitza aquestes sessions és de 4 de la tarda a 8 del vespre. El preus, total del curs és de 65 euros i si voleu més informació i inscripcions doncs ho trobareu a formació arroba nauibanov.com Més coses a comentar-vos doncs també us podem dir que continua l'exposició Libros en les Manos al Centre Cultural Can Fabre, que podeu aprendre idiomes amb les biblioteques de Sant Andreu que les classes de grau superior del taller de músics s'imparteixen al Centre Cultural Can Fabre, que eh, també de ja el, continua el directori de i autors locals a les biblioteques de Sant Andreu eh, també dir-vos que continua obert el primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu i que iniciativa d'aquesta entitat del Club Natació Sant Andreu doncs seran premiats els originals, inèdits o guardonats en, el, en altres certaments En temàtica lliure, el relat haurà d'esmantar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català o en castellà. Hi ha dues categories, la infantil fins als 14 anys i l'adultat a partir d'aquesta edat. El lliurament dels treballs es podrà efectuar fins al 26 d'abril el jurat mmm, matrà el seu paràdic entre el 18 i el 24 de maig. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que marxem i donar les gràcies a la Raquel Ballesteros, a l'Ivan Ibáñez i al Jordi Garcia que està al davant dels micròfons i a la part tècnica. Ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar...